13, דריי ציין דס איסט אברמר Dasselbe weiß ich. Dreizehn sind die Sitte, zwölf die Geschlechter, elf sind die Sterne, zehn die zehn Gebote, neun ist die Gewinnung, acht ist die Beschneidung, sieben ist die Feierung, sechs ist die Lernung, fünf sind die Bücher, vier sind die Mütter, drei sind die Väter, zwei die Tafel Moses, einer ist es, der da lebt, דר דלג, דר דשווית, אין דר היבלו דרדרף